Da, Am auzit până aici multe lucruri așa care au fost, sfaturi îndemnuri, dar acum, la urmă, vrem un cuvânt de la Domnul și El ne-l va da din cântarea cântărilor care arată ce este viața unui copil al lui Dumnezeu și care este trăirea lui și nădejdea în care se bucură și harul de care... Dumnezeu i-a făcut parte. Iată ce spune în capitolul 2. Îl vom citi. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi, ca un crin în mijlocul spinilor. Așa este iubita mea între fete. Deci uitați-vă, dragii mei, cum este privit un suflet mântuit de Domnul în lumea asta. Este ca un crin în mijlocul spinilor vă dați seama, un crin, în cu spinilor, orice adiere de vânt, din orice parte ar fi, crinul trebuie să sufere însepăturile care vin de la spin. Indiferent că vine din stânga, că vine din dreapta, din față sau din spate, dar orice cuvânt acelui nenăscut din nou înseamnă un gimpe pentru omul din Un ghimbe. Chiar uneori, când vrea să spună ceva bun, să zicem așa, dar acel ceva lucru care zicem că vrea să facă lipsește acea dulceață a dragostei, acea dulceață de care vorbește Biblia, cum s-a vorbit mai înainte, cuvintele noastre să fie dreasă cu sare, adică cu dragoste, că tot ce noi i dresc cu dragoste, nu e bun. Sarea e aceea care dă gust mâncării. O mâncare, oricât de bună ar fi, dacă nu are sare, nu are gustul ei care îi trebuie. Dar sarea îi dă gustul ei adevărat. O faptă bună, să fie bună pentru cel că o faci, dacă e făcută cu dragoste, trebuie e foarte bună. Dar dacă nu e făcută cu dragoste, oricât de bună ar fi fapta, oricât te-a costat pe tine care faci fapta, dacă n-ai presărat-o cu sare, adică să-i dai acel gust plăcut, n-are niciun farmec. E o trudă zădarnică. Și noi auzim de foarte multe ori pe cei nenăscuți din nou în munca și în truda lor că nu le este băgat în seamă truda. Păi nu, nu le este băgat în seamă truda pentru faptul că uh, când îți oferă un serviciu sau o treabă care să o face, nu se vede acea plăcere, acea dragoste, acel respect care se cere pentru cel cărei faci fapta. Și asta face ca în loc de mulțumire te alegi cu altceva. Haideți, practic, s-a vorbit de atâte ori. Fariseul care l-a poftit pe Iisus la masă cu ucenicii, în loc să se aleagă la urmă că s-a trudit, o masă l-a costat pentru atâția s au fost, nu? Dar în loc să se aleagă cu o mulțumire, el s-a ales cu un cuvânt de dojană, de ocară, și amintat în casa ta. pentru că era un cuvânt de ocară, domnule, un cuvânt și mai i-am intrat în casa ta și mai ai primit, cum mai primit? Și știm cum arată cuvântul acolo. Deci, fariseul, după ce au plecat ucenicii și domnul în casa lui, ce a fi gândit el, uite-mă, am gândit, dacă e firesc eu așa, și aș i judecat. Și în loc să mă aleg cu o mulțumire că le-am servit o masă, și uite ce mi-a spus. așa judecă judecă cel firesc. Oamenii firești, nenăscut de nou, sunt vrednici de plâns, măi fraților, să știți. Nu trebuie să-i judecăm și să ne fie milă de ei și să rugăm pe Dumnezeu să se îndure de sufletele lor pentru că noi am gustat viața din Dumnezeu și noi știm să facem deosebire între viața de Sfânt și o viață de om nenăscut din nou. Când zilnic ne lovim de oameni ca aceștia nenăscuți, ni se umple sufletul de amărăciune, dar lor li se va umple sufletul de focul cel veșnic, dacă nu se pocăiesc. Noi suferim o clipă dacă suntem legați, suntem obligați să trăim împreună cu ei, dar ei ce vor face oare în veșnicia care vine dacă nu se pocăiesc? Și ăsta să ne fie gândul cu milă să ne rugăm Domnului pentru ei, să știți? Sunt vredești de milă, să știți? Când Isus era răslicnit pe cruce în chinurilele groaznice, a spus, Tată, iartă ei nu știu ce fac, el a știut ce i așteaptă dacă nu se pocăiesc. În noapte când a fost vândut, zice, dar fiul omului trebuie să meargă, adică trebuie să se întâmple cu el ce s-a hotărât. Și dar vai de omul prin care el, fiul omul va fi vândut. Și dar vai de el, mai bine nu s a fi născut deloc. Deci asta se ne fie gândul pentru cei care nu ne înțeleg, pentru cei care ne fac viața amară. E amare o clipă. Noi avem de când într zi am terminat cu ei. Dar ei unde se vor duce? ce așteaptă pe ei pentru viața lor care a fost pentru cei neprihăniți totdeauna o piedică, a fost totdeauna un gimpe, a fost un spin, a fost un mărăcin în calea lor? Ce vor face dincolo oare? Ce vor face? Pentru că Domnul a vorbit iarăși, a spus, zice, în lume veți avea necazuri deci vor fi... Prilejul de păcătuire, că și nu se poate să nu vină și acestea, dar vai de omul prin care va veni acel prilej de păcătuire. Deci, gândul ca acestea să ne fie în inimă întotdeauna față de cei cu care avem a face, dar care din păcate nu cunosc pe Dumnezeu. ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Și ea are și un cuvânt așa de dulce și plăcut, zice, ca un măr între copaci și pădurii. copaci și pădurii este lumea, așa cum este ea. Un măr e Hristos Domnul, pom cu roade frumoase, mărul care este privit ca fiind regele fructelor, așa este privit mărul. Apoi spune mai departe,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 pe Cel care îi spin, privește-L cu milă, Cel care este mărul, care este Hristos Domnul, să-L presuiești și să-I dai slavului Dumnezeu că ai avut parte de așa un har să te odihnești la umbra celui atotputernic, cum spune și salmul 91. El m-a dus în casă de ospăți. Ce este adunarea? Ea este casa de ospăți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 un copil al lui Dumnezeu. Acest lucru nu s-a putut face decât prin jertfa fiului său și tatăl este fericit pentru că Dumnezeu asta a dorit să facă din noi prin jertfa lui Isus, Fii și moștenitori împreună cu Isus, Iubiții mei, frați, este minunată mântuirea de care se bucură în suflet mântuit. De aceea, iar repet, să ne fie milă și încă o dată repet, să ne fie milă de cei care nu cunosc pe Domnul.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 și apoi, și să mă îmbrățeșeze cu dreapta lui, aici este vorba de ocrotirea de care dorim să fim totdeauna păziți într-o lume care ne vedem la orice pas urmărit de vrăjmașuri care vrea să ne pună viața la pământ. Căci numai dreapta lui e și care câștigă biruința și numai sub această putere putem fi biruitori și noi.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 zice privește printre zăbrele zăbrele sunt acele lucruri care încă mai așa ne mai împiedică, nu putem vedea de și toate lucrurile care sunt în afară apoi spune preiubitul meu vorbește și îmi zice scoală-te iubito și vină frumoasă frumoasă preiubitul meu vorbește și îmi zice întrebare auzindu-ne acest glas al Domnului vorbindu-ne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 Plângerii. Apoi spune mai departe um, se, și se aude glasul torturice în câmpiile noastre. Glasul torturice aici este vorba în ogorul lui Dumnezeu, care este lucrarea lui Dumnezeu. Se aud glasul acelor suflete mântuite pe care Biblia îl numește turturică. Turturica este o pasă foarte interesantă, că dacă sosului a murit, ea nu se mai unește cu alta, nu se mai împerechează cu alta. E foarte interesant. Și aici are în, vedere, are în vedere acel cuvânt când se vorbește despre acea credință și Apostolul Pavel vorbește în Corinteni, când spune acolo că v-am logodit cu un bărbat sfânt. Și Pavel vine cu un îndemn și spune și, dar tare mă tem ca nu cumva să se întâmple cum s-a întâmplat în Eden, când șarpele a măgit pe Eva adică să ni se ia ochii de la Iisus cel răsticnit spre altceva decât ceea ce Padre prin Evanghelie a căutat să le sădească în sufletele lor dragostea față de Hristos. Și Padre cu teamă spune și tare mă tem că după plecarea mea se va întâmpla ce s-a întâmplat în Eden cu omul când a fost amăgit de șarpe. Deci și aici iarăși noi avem de învățat un lucru. Știm noi să rămânem statori și în credință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 și care suntem iubiți de El, ne mai numește și deci, pombiță din crepăturile stânci, ascunsă în scobiturile prăpastiei, arată în fața ta și frumos să aud glasul, căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută. O cehar, când vom auzi din guna Domnului aceste cuvinte, dar nu numai atunci le vom auzi, noi avem momente și acum.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 pui de șerp și de năpârci. O vulpe e o fiară care pare foarte blândă. O, se face așa de zici că dar are așa un ascunzit, o așa viclenie. Gândul pe care și-l are e să rupă. Când pătrânde o vulpe în vie, nu că nici frunza, nici melă, ci numai floarea, rodul. Că dacă a luat floarea, rod în vie nu se mai ai.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 Ai auzit cuvântul, e ochii acestui vulpe, acestui duh necurat, e acel cuvânt pe care l-ai primit cu bucurie să suria din suflet. Și dacă s-l a luat, rămâi cu forma, rămâi. Deci eu m-am botezat, eu sunt în post, eu sunt în. zic tot, lauzi, cu ce vrei să te lauzi? Întrebare, a rămas cuvântul Credinței? Cuvântul Credinței înseamnă cuvântul care te-a trezit, cuvântul prin care ai putut să vezi cine ai fost. Și ce vrea Dumnezeu să facă din tine, că și Biblia e cuvântul și numai Biblia e aceea care îți poate da o adevărată nărdejde că ești mântuit. În afară de Biblie nu există nimic care să dea adevărata credință și adevărată nărdejde prin care să te știi mântuit. Nu există altceva. Și satan asta urmărește. Și uitați-vă la lume de afară sărmana cum este lipsit de acest dar care este cuvântul lui Dumnezeu.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 până la răcoarea zilei și până la lungirea umbrilor. Întoarce-te, iubitole, să ai ca o căprioară sau ca puiul de cer peste munții ce ne despart. Puțin mai avem și acești munți care încă mai e între noi și el vor dispare și vom fi cu el pentru totdeauna. A lui să fie slava aici în toată veșnicia. Amin.